ili kusoma yaliotokea yanayoendelea na yanayotarajiwa Allah tabaarak wa taala katika sura tu almaidah anasema wa idh akhadha الله mithaq bani israila kwa wana wa Israeli wa Yahudi ya kwamba wao watafuata wanapoamrishwa na Mola wao kupitia vitume wake Allah akasema wa ba'athna minhum mutnay'ashara na qiba na tukawateua miongoni mwao wawakilishi mbili, kulingana na koo zao Fakala allah au qala allah na allah akasema inni ma'akum hakika mimi allah nitaendelea kuwa pamoja na nyinyi wana wa mimi nitakuwa pamoja nanyi enyi wayahudi la in qamtumus salata ikiwa mtadumu na swala Nitakuwa pamoja nanyi wa ataitumuz zakata na mka wa zaka nitendelea kuwa pamoja nanyi Waamantum birusuli bi rusuli na mka waamini mitume wangu nitendelea kuwa pamoja nanyi wa Liche ya kuwamini lakini pia mkawatia watia nguvu Inapohitajika nguvu yenu katika kuwazufulu mitume wangu ikatumika nitakuwa pamoja nanyi wa akhardtumullaha qardan hasana na pia mkawa mnatoa sadaka mkawa mnamkopesha Allah ukopeshaji ulio mzuri wa kutarajia kwamba mtalipwa na Allah siku ya kiyama mkiwa hivi ye wayahudi mimi na nyinyi tuko pamoja nitakusaidie allah tbaraka wa taala anatajia hili katika surati al-ma'idah wa aqradtumullaaha qardan hasana namkawa mnakopesha allah ukopesaji mzuri qaman kafara ba'da dhalika likum falahu wa na yule atakaye kufuru niongoni mwenu akayaacha haya aelewe amepotea yuko nje ya njia ya sawasawa sawa, sawa. atakua umetoka Allah tبارك وتعالى akaanza kuelezea sasa ukurfi wao hii ilikuwa ni ahadi ambayo inatekelezeka bi kudumu na swala kutoa zaka kuamini mitume wa Allah kuatia nguvu kutoa sadaka ni vitu lakini Allah Sabaarak wa, wa Taala anasema Fabima naqdhihim mifaqah Kwa sababu ya Wayahudi kuvunja ahadi haya yote ambao walitoa ahadi mele ya Allah kupitia mitume wake hawakuweza kuyatekeleza kuswali hawajali zaka ndio kabisa mitume ndio ambao Zakaria walimuua sio tu kuamini na kufuatia nguvu walimuua nabii Zakaria Yahya walimuua nabii Isa mwana wa Maryam Allah ndiye anamnsuru aitaka kumuua Harun alipoondoka nabii Musa akamwita haruni na wana wa Israeli wakataka kumuua Mwenye nabii Haruni anajitetea mbele ya Musa katika maneno aliyosema wa kadu ya ni karibu aniue ikawa kuua manabii kwao si jambo zito sasa mfikirie mtu ambaye haoni tabu kumuua mtume wa Allah yani yeye haimshughulishi kuwa yeye amemuua nabii wa Allah ila alimshughulishi mtu huyo ni wa gani Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipohamia Madina katika mambo aliyofanya Madina ilipo chini ya Aws na Khazraj wa Arabu wa Madina lakini Wayahudi walikapo benzani kwa Madina Wanajilindalinda pale Wayahudi ni watu wa kutanga tanga ndipo walipo tena hawana mkao maalum ikao wanakaa pembezoni mwa Madina katika kae nao vizuri Alifanya nao makubaliano ya kwamba wao na Waislamu nitakalowapaa wao Waislamu kuwasaidie wa Wayahudi Litakalowapaa Waislamu Wayahudi wao tayari wa kuwasaidia Waislamu Wakae katika hali ya kusikilizana ya amani watashambuliane wale waendelee na uyahudi wa wao na tawaislamu aendelee na dini yao wakakubali wa, wa ni Yahudi wa wa lakini ni elee yale Ndiyo ambao walio karimu wa, wa muoe na bin Muhammad sallallahu alayhi wasallam amenufurika nufurika ndio Allah tbaraka wa taala akasema fabima nafidhim mithaqah kwa sababu ya sifa walionayo wa, wa Yahudi ya kutotekeleza makbarian siku zote wako hivyo la tuliwalaani laana ya Allah wa mja wake ameangamia hajui kwa kutokea na hapati. kuongoza wa... watu lakini hakuna linalomsaidia kumuongoza ibilisi akaondoka katika ile hali akaja katika hali ya kumwogopa Allah haisaidii kwa sababu amebebeshwa laana kutoka kwa Allah Sabaarekatu kwa Allah tabaarak wa taala anawataja wayahudi kwa sababu ya kuwa wa ni watu wa watekelezi ahadi tuliwalaani yani Allah tabaari ni walaani wayahudi waj'alna qulubuhum qasiya tukazifanya nyoyo zao ni gumu Yuharifun alkalima an al mawadihi wanapotosha maneno ya taubati ambayo ipo kwenye mikono yao wanabadilisha Allah tukusudia hivo anasema sio hivo ili hivi mpaka wa ilipotokea wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam na yahudi walipokamatwa wanafanya udhini na mtume tayari ameanza kuchukua mamlaka ya ufumu ana nguvu mabina wakakamata wakapeleka mbele ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lakini mtume kabla ya kuahukumu kwa kuwapiga mawe kwa sababu walistahili kupigwa mawe kabla ya kuahukumu kwa hukumu hii aliwauliza kwanza wayahudi kwa, kwa wa sababu wote ni wazinifu wayahudi wale waliozini wayahudi wote waliozini ni wayahudi wali aliwauliza kwanza ma tajiduna fi kutubikum fi sha'anir rajuli hadithi ipo katika sehemu hii anasema nyinyi wayahudi kwa mujibu wa kitabu chenu cha Taurati mmekuta imeandikwaje kuhusiana na mtu kupigwa mawe mpaka akufa aliyefanya udhinu hali ya kuwa amewahi kuoa hili linaelezewaje katika Taurati kabla haijafikisha hukumu hii wakamdanganya akamwambia na tiladhum wayafq sisi inavyokuwa kwenye Taurati ilivy, tunawaaibisha, tunawaaibisha, tunawapedeza, pedesha katika mijiredi miliki takuacha. Abdullah ibn Salami ambaye alikuwa misilimu alikuwa ni miongoni mwa yakuti. Akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam inna fiha ayatan rajim. Ipo aya ya kupigwa mawe ya kwenye Taurati. Ipo ulfatu bit tawrati fatiluha it kutub haya kwambie leteni taurati sasa isomwe hapa kama ni wakweli kwenye madai yenu leteni hapa ifo ikaleta taurati ikaleta tawrati mbele ya mtume Muhammad sallallahu wa wasallam mtume anaijua hukumu ambayo inawaadidi hawa lakini anataka kuwakinaisha kama hukumu yangu hii ni hukumu ya manabii walio tamuia katika tawra kaleta taurati aya someni wakaanza kusoma wenyewe wa yao ile aya imesomwa imesomwa mpaka palipotajwa kwamba Apigwe mawe mpaka afe wakaweka kidole wakamkiambia mbele abdullahi bin salami akaambia ndoa hicho kidole Apo kuna kitu meruka apu. fa fiha aya qur'an Tahamaki inasomo kwa ufasaha ipo aya imetaja habari ya kupigwa mawe mdzinifu mpaka anakufa Taurati imeongea hivyo Kitabu cha ja Allah Sabaarakwa Alipo Alipokuisha hili ili waone kwamba huku Ipo nani ya kitabu chenu mnachokikubali ndipo mtume aliwapitishia hukumu ile Huu ni ukorofi wa yahudi uko mwingi Allah atunṣuruna sharīzā'u Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan wa rasuluhu amma ba'd الله تبارك وتعالى انا اسمع فبظلم من الذين هادو بسبب الظلم واليوناي ويفضي حرمنا عليهم طيبات المحله لهم فليحرمشيا بذوري بذلف فوا بهم على kama ibn kathir anavyoelezea taharimi iza iwe ni kwa andiko au kwa mazingira kwa maana ikawa kitu fulani ambacho kwao ni harami kula kwa kila kinawangu ikawa hauwezi hali ambayo mpaka leo tunaona baadhi ya vitu ambavyo vinaingia kwetu Allah umetaja kule kwa sababu ya dhulma tuliwafanyia ile kitu sisi tunajua kula nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi, bibi, vivyo vimahalalishwa kwa nasi ya Qur'an. Lakini unafika wakati mtu ambe nyama, usiye hii, unaogopa zile nyama ambazo ni halali. Allah T'barak wa Ta'ala anasema kwa sababu ya yakuma yaya kutuliwa halalishia tulioharamishia vitu ambavyo vilikuwa ni halali yao. Kwa ipo aina ya kuharamishiwa ya mtino huu. Allah kufanya wewe hiki kitu ogope ukakiogopa ikao huwezi na kutataki kama unavyokiogoma kilichotajiwa na maandiko ya Allah kwamba nguruwe ni haram ukaiogopa pia hii pia imo Allah ndo anataja kwa sababu ya dhulma yao wa bisadima ansadilillahi kafira na kwa sababu ya wao kuwazuia sana watu wasifuate njia ya Mola wao lingine wa akhadhihi na kwa sababu ya kuchukua riba kula riba wa, wa anhu hali ya kuwa wao wameharibishiwa riba wamekatazwa lakini hawajali wa aklimu amwala nas bil lakini pia wakawa wanakula mali za watu kwa njia ya kulma kwa njia isiyo sahihi wa atadena likafirina minhumu adhaban alima na wale wenye wa kufuru ambao wamempinga na bimuhamme miongoni mwao tumewaandalia adhabu kali sana haya ni wayahudi yahudi, wa yahudi. ambao hatuwezi kuyataja hiyo Muhammad hawa watu hawa yangu utaendelea kuwaona ni waporofi mpaka kiama hawa Wayahudi ni waporofi mpaka kiama ila wachache miongoni mwao ambao watakuwa awamwa katika sifa hiyo wachache mwa haya ni mambo anayoyasuta Allah tabaraka wa ta'ala ndani ya Qur'ani lakini mengine pia yana kwenye Taurati huko Kuhusiana na Wayahudi Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyo katika Bukhari na Muslim kutoka kwa Buhuraira anasema manghalama qaida shibrin lilardi mtu ambaye atakiminia ardhi ya mtu mwingine kiasi cha shibr moja shibiri moja ni yani futi kubwa maana kama ni chikisa hivi nakabiliana ni kama kiasi cha urefu wa unyayo wako wake takriban akadhulumu ardhi ya watu sio yake akanyang'anya akavamia akapora akatengenezea hati feki ili mnadi kwa dhulumu ardhi ya watu kiasi kinachotajwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kiasi cha shibiri moja tu Allah tabaarak wa ta'aala kumbe sallallahu alayhi wa sallam anasema wa waqahu Allah yawm al-qiyama bi sab'i ardhina aradhina Allah tabaarak wa ta'aala atakufunga nayo anataka ardhi basi siku ya kiyama anamkatia kila kipande alichodhulumu kuanzia usao wa juu mpaka ardhi ya sama samao chini unakuwa ni mzigo debo huo si unataka ardhi Unabebaje? Kiroba cha yeye kinakushughulisha. Kiroba cha ugongo. Sasa ni ardhi kutoka usawa wa juu hata ardhi ya saba chini. Bebea sasa. Adhabu za siku ya kiyama. Sasa Israeli imeanza kutumia ardhi ya Palestina na sasa hivi wanawashughulisha kweli. Sisi tunaomba no, Allah tabaraka wa Taala kwa Palestina Allah awatie nguvu na awape kila sababu ya kuwa ya kuwa ya kuamaliza wale maadui wako na hilo wa Allah analiweza biidillah Ila si dhulma ya kufetelea anapoona kama wale jamaa si mchevu si mchongo kwa nini usimwogope Allah tبارك وتعالى kwa kuangalia huko anakotaja kuhusiana na wale kifu. Wale viumbe wametajwa kwenye vitabu yani Qur'ani nitaje wa Israeli Israeli hata sura ikaitu sura ya wana wa Israeli na kuna mengi hakiyataja mengi mengi mengi Israeli ya karaha Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja watu wanne ambao watalaniwa na Allah au wata laaniwa na Allah mmoja miongoni mwao anasema laa allahumma man awa qisa hadithi ipo katika sahihi muslim Allah mlani dueni na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah mlani ile ambaye anamhamia anamtetea anam anamkingia kifua mtu ambaye amefanya jambo la uzushi bila hitaji adhibiwa huyu yakamkingia kifua basi Allah mlani huyo mtu Dua inaomba na nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sisi ni wajibu wetu kusema amin kila mmoja atakutetea mzalim ajie naye ni mzalim na Allah atampa machungu ya dhama yake kama si duniani akhera na ndiko tunakoelekea Allah tiaalie atupe salama tuishi katika dini yake katika amani na salama tu fi hali ya kuwa itoraji nas na wasaidie mumzetu awadalilisha mawali wape mshondaya wakidunia na wa kiabira wasallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi washabbihi ta'i